Ez a harmadik és utolsó része, annak a három részes sorozatnak, amelynek a témája a hálaadás, dicséret és imádás. Ennek a résznek a címe az imádás. Hogy emlékeztesselek téteket arra, hogy hogyan lehet megkülönböztetni ezt a három egymással rokon cselekedetet. Hálaadással Istennek a jóságát ismerjük el. Istennek a nagyságát, a dicséret által, és az imádás által pedig Istennek a szentségét ismerjük el. Én hiszem, személyesen az a véleményem, hogy az imádás a legmagasabb cselekedet, legmagasabb nemű cselekedet, amire egy emberi lény képes. A dicséret és a hálaadás elsősorban kifejezés mód. A szájunkból jönnek ki ezek. Ki mondjuk ezeket, vagy ki énekeljük ezeket a szájunkból, vagy ki kiáltjuk ezeket. Az imádás nem elsősorban a szájukat hagyja el. Ez nagyon fontos, mert nagyon kevés embert találtam, aki erre már rájött. Amennyire én tudom, minden egyes igéje a Bibliának, vagy az Ószövetségben, a Héberben, vagy az Újszövetségben, a görög nyelvben, az imádást úgy írja le, mint a testnek egy magatartását. Imádás nem csak szavakból áll. Egy viselkedés mód az imádás természetesen nem csak a fizikai testel, hanem az, első, az egész belső lényel. Az embernek az egész belső lénye. Vannak bizonyos viselkedés módok, magatartások a Bibliában, amelyek jellegzetesek az imádásra. Először is a fejnek a lehajtása. A Biblia azt mondja, hogy mikor Mózes visszajött a találkozásból Istennel, amikor meginterjúolta Istent az égő csipkebokornál, azt a hírvédte a véneknek, hogy Isten meg fogja szabadítani az ő népét Egyiptomból. Amikor elérkezett ezzel az üzenettel a vénekhez, azt mondja az ige, hogy mindannyian lehajtották a fejüket. Imádtak. Ez volt az első válaszuk. Ez nem, az első válaszuk nem egy mondat vagy egy szó volt, hanem egy viselkedés mód. Nagyon gyakran, nem csak a fejet hajtja le az ember, hanem a felső testét is. Nagyon gyakran az ember a kezeit kinyújtja előre, úgy, a tenyerei felfelé néznek. Érdekes tény az, hogy a héber, köszönöm szó, tudá, közvetlenül összefüggésben van a kéz szóval, a héber kéz szóval. Ahogy mondtam, már a héber nyelv nagyon fizikai nyelv. Nem absztrakt fogalmakban fejezi ki magát, hanem nagyon konkrét módon. Tehát a köszönöm, az tulajdonképpen a kezeknek a kinyújtása. És amikor kinyújtjuk a kezünket Isten felé, akkor azt mondjuk, köszönöm. Hiszem, hogy akkor is kinyújtjuk a kezünket, felfelé a tenyerünk el, hogyha valamit Istentől elfogadni, kapni akarunk, amit Ő megoszt velünk. A letérdelés és másik nagyon jellegzetes módja az imárásnak. Nagyon értékelem azokat a liturgiai gyülekezeteket, amelyek megtartották ezt a gyakorlatot, hogy letérdeljenek. Az anglikán egyházban nőttem fel. És ezért én mindig tudtam, And hogy mikor kell, kell letérni. És szeretném elmondani, hogy véleményem szerint a térdelés nagyon fontos része az imádságnak. Nőmely karizmatikus és pünkösdi hívő, nem is tudja, hogy miről marad. Le. Voltam olyan összejöveteleken, istentiszteleteken, ahol Isten az, az istentiszteletet egy hő, pontra vezette el, és utána azt mondtam, hogy az egész gyülekezet térjen le. És a szentüleknek néha a legerősebb látogatását, a látogatását éltük át akkor, amikor mindannyian Isten előtt letérdeltünk. Természetesen tudom, hogy ez lehet egyszerűen egy vallásos formalitás is, ami elveszti a jelentését, de ez ne engedjed meg, hogy téged megfoszon attól az áldástól, amit a térdelés Isten előtt jelent. Az imádás azt is jelenti, és azt hiszem, ez a fő jelentése, hogy valaki leborul English az arcára le Isten előtt. Mindig mosolygok azon, hogy hallom, hogy sokan hogyan éneklik azt a himnuszt, hogy boruljanak him arcra előtte az angyalok. So, és a legtöbb ember, aki ezt énekti önmagának, álmával sem jutna eszébe, hogy önmaga is leboruljon ez jó dolog az angyalok számára gondolják, de ne kérjetek meg minket, méltóságteljes emberi lényeket, hogy az arcunkra boruljunk. A Bibliának nem sok nagy embere létezik, aki bizonyos időkben ne borult volna az arcra Isten előtt. És talán ez a legmagasabb formája az imádásnak. Általánosságban szólva, ha Ruth és én útnak indulunk, mert meghívtak volna prédikálni, előtte megpróbálunk felkészülni. Nem mondom, hogy mindig ezt tesszük, de szokás szerint előbb vagy utóbb leborulunk Isten előtt az arcunkra. Bizonyos módon elismerjük, Isten, teljesen tőled függünk. Sem, semmit sem tudunk mi adni, nincs saját erőnk, nincs igazságosságunk, nincs bölcsességünk, csak ha te tőled kapunk. Szeretem John Bunyannak azokat a szavait, amelyeket egy életre megjegyeztem, aki lent van, nem kell, hogy az eséstől féljen. Aki alacsonyan van, nem büszke. Az, aki alázatos, mindig Isten fogja vezérelni. Hogyha letérdeltél, hogyha a Földön vagy, akkor nem kerülhetsz mélyebbre. Nem kell félned attól, hogy még mélyebbre esel. Nagyon biztonságos pozíció, hogyha Isten előtt leborulsz az arcodra. Szeretném, hogyha kinyitnánk egy példát, a mennyei imádásnak egy példáját, ami hiszem, hogy bizonyos, nagyon fontos elveket megmutat nekünk, amelyek, a János Profitának a hatodik fejezetében, az első három versszakban vannak leírva. Ebben a jelenetben Ezra lát egy látomásban, látja az Urat és az ő dicsőségét a mennyben. Számomra mindig nagyon fontos volt ez a fejezet, mert először, amikor valamikor életemben egy pünkösdi összejövetelre mentem, és nem tudtam, hogy ez egy pünkösdi összejövetel volt, tulajdonképpen nem is tudtam azt, hogy léteznek olyan emberek, hogy emberek, de először, amikor odamentem, erről a üzenetről prédikáltak, erről a bizonyos jelenetről. Annak idején katonaként a brit hadseregben éltem, és úgy éltem, mint ahogy katonák szoktak annak idején, anélkül, hogy ezt most részletezném. Nem akarom most ezt el elolvasni, de amikor Ézsaiás látta az urat a dicsőségében, így kiáltott föl, jaj nékem, elvesztem mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép köz lakom. Amikor ezeket a szavakat hallottam, abban az állapotban, amikor én nem is tértem meg, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztáltalan ajkú nép között lakom, azt mondtam magamban, senki sem írt le engem pontosabban, mint ez. S attól fogva a predikátor szavaira odafigyeltem, bár nem is nagyon értettem, hogy miről beszélt. Hát, olvasjuk most el az első három amely esztendőben meghalt Uzziás, király, és a Jézsaiás, az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palássja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, és a szeráf szó közvetlenül összefügg a tűz szóval. A szeráfok, Tűzből lévő lények, bárhogyan is néznek ki. S utána itt leírja a Biblia őket. Mindegyiknek hat-hat szárnya volt, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel leveget. És Kiált vala egy a másiknak, és monddá, szent, szent, szent, szent, a seregeknek ura, teljes, mind a széles föld, az ő dicsőségével. Mindig megvoltam arról győződve, hogy ez a három szent, Istennek a három személyére vonatkozik. Szent az Atya, Szent a fiú és Szent a Szellem. Ha magad elé képzeled ezt a jelenetet, a képzeletedben egy percre, azt hiszem, csodálatosan leírja a viszonyt, az imádás és a dicséret között. A dicséret szavakból áll. Ők tehát dicsérték az Urat, és magasztalták az Úr szentségét. Szent, szent, szent az Úr. De nem ez volt az első, amit Ézsajás látott. Elsőként az imádást látta. Azoknak a szeráfoknak hat szárnyuk volt. Az első kettővel befedezték az arcukat, a második kettővel pedig a lábukat. Mit jelent ez? Ez egy magatartás, mégpedig imádás. Imádás az, amikor tiszteletből befedik az arcukat Isten előtt, és a testüket is befedték Isten előtt ugyanúgy tiszteletből. Végül a két fennmaradó szárnyukkal repültek. Ha a repülést szolgálatként értelmezzük, az arc és a lábak befedését imádásként, akkor az aránya következő. Négy szárny az imádásra, és két szárny a szolgálatra szolgál. Hiszem, hogy ez a megfelelő arány. Hiszem, hogy a szolgálatunkban az Úr felé kétszer annyi időt kell töltenünk, és kétszer olyan hangsúlyt kell tennünk az imádásra, mint a szolgálatra. Továbbá hiszem, hogy a szolgálatnak az imádásból kell kinőnie. Nem hiszem, hogy valaha is be kellene kapcsolódnunk Isten szolgálatába úgy, hogy előtte nem közeledtünk Istenhez imádásban. Azt hiszem, a szolgálatunknak egészen más lenne a minősége, hogyha mindig az imádásból nő neki. Másrészt viszont, hogyha csupán imádnánk, anélkül, hogy szolgálnánk is az Úrnak, az képmutatás lenne. Nézzük meg Jézusnak a szavait. Máté 4.10-ben amikor Sátán megkísértette őt, azzal hogy borulja le előtte és imádja őt. Jézus azzal válaszolt neki, hogy Mózes ötödik könyvéből idézett. Máté Satan, that's Matthew 410 Máté 410 Ekkor mondanék ki Jézus, eredj el, Sátán, mert megvan írva az Urat, a Te Istenedet imád, és csak Néki szolgálj. Látjátok megint a sorrendet? Először az imádás, utána a szolgálat. De az imádásnak sosem szabad egyedül maradnia, hanem mindig kell, hogy a szolgálat kövesse. Fontos, hogy ezt lássuk. Volt egy idő, amikor a gyülekezetekben nagyon keveset imádták Istent. Az emberek összejöttek vasárnap reggeli istentiszteletekre, és imádó istentiszteletnek nevezték ezeket az istentiszteleteket, de gyakorlatilag nem volt imádás ezekben, hanem csak dicséret és igehirdetés. De nem volt közvetlen imádás. Most az elmúlt két évtizedben valószínűleg, vagy kicsit régebb óta, az imádás újból visszatért a gyülekezetekbe, és egy bizonyos módon újból divatossává vált, Istennek az imádása. És némely gyülekezetek. Szinte specialitását tették az imádást, és valóban eléggé büszkék kiváltak, hogy milyen jól imádják Istent. De hogyha az emberek egyszer csak az imádást öncélú szellemi élvezetként fogják fel, anélkül, hogy ez a szolgálatba torkolna, akkor az képmutatáshoz vezet. Az emberek összejönnek, és vasárnap reggel csodálatos, imádó Isten is vesznek részt, és utána hazamennek, és a hét hátralevő részén maguk számára élnek, és nem hallották meg Jézusnak a szavait hogy csak az Urat, a Te Istenedet imád, és egyedül ül neki szolgálj. Ezt a kettőt sosem szabad elválasztani egymástól. A szolgálatot soha nem szabad elválasztani az imádástól, és az imádást soha nem szabad elválasztani a szolgálattól. Van egy csodálatos zsoltár, a 95-ös aminek egy részen, hiszem, csodálatosan, leírja ezt a előre lépést, előre haladást az imádásban. Psalm 95. The first Az első két versak. Hangos, csillogó dicséret. Sokkal hangosabb mint ahogy sok gyülekezet, ezt engedné. Azt mondja, jöjjetek el, az Úrnak. Vigadozzunk, ami szabadáson köz kősziklájának. Kiáltás, kiáltás jelent. Vigadozás, vigadozás jelent. Menjünk elébe hálaadással. Vigadozzunk neki szengede, zengedezéssel. Nézzetek meg megint, Először hálaadás, utána dicséret, vigadozás, engedezéssel. Más út nincs Isten jelenlétében. És utána a következő három versszak megadja nekünk az okát annak, hogy miért adjunk Istennek dicséretet. A Biblia nagyon logikus. Nem csak kértünk valamit, hogy Isten, Isten dicsérjük, hanem azt is megmondja nekünk, hogy miért. Emlékezzetek a százos oltára. Három oka van a, dicséretnek, mert az Úr jó, mert az ő kegyelme örökké tart, és az ő igazsága, az ő, ő, ő hűsége nemzedékről nemzedékre, nemzedékre tart, tart. Ez az a három változatlan tény, miért Isten dicsérhetjük. Sint a harmadik, negyedik, ötödik versszakban itt vannak ezek a következő okok, mert az Úr, mert Nagy Isten az Úr, és nagy király minden isten felül. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy a dicsérettel Istennek a nagyságát ismerjük el. Itt az a szó, hogy nagyság kétszer van a Bibliában leírva. Isten, nagy Isten és nagy király minden Isten felett. Istennek hangos, csillogó dicsérettel Isten ismerjük el a nagyságát. Látjuk őt, mint hatalmas teremtőt, akinek kezében vannak a Földnek mélységei és a hegyeknek magasságai és az övéi. Aki a tenger, mert ő alkotta is az, és a szárazföldet is az ő kezei so formálták. Him, him, Tehát oda jövünk hálát, adunk neki, magasztaljuk őt a teremtésének a csodály miatt. The De ez még csak a közeledés Istenhez. A hatodik elérkezünk az imádáshoz. Tehát a hála és a dicséret valóban én közeledés Istennek a jelenlétén az imádásban. És tudjátok, emlékeztek, hogy az imádás egy viselkedési mód, magatartás. A hatodik verszak. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, tehát most már a szavaktól elérkeztünk egy viselkedés Tehát a háladástól, és a dicsérettől, ez még nem volt a végcél, hanem tovább léptünk. Hogyha aki valaki megmarad a dicséretnél, megmarad a háladásnál, akkor a lényegről lemarad. A lényeg pedig az imádás, ami nem szavakban áll, hanem magatartásban. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, elsünk térdre az Úr előtt, ami alkotunk előtt. Miért? Mert Ő a mi Istenünk. Hogyan tudjuk Őt elismerni, mint a mi Istenünket, mindenek előtt? Úgy, hogy imádjuk Őt. Ugyanis az imádás egyedül Istené. Tehát amikor isten, Istenként imádjuk őt, azzal elismerjük azt, hogy ő ami Istenünk. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, az ő kezének juhai vagyunk. Tehát Isten embereiként számunkra az az egyetlen jó viselkedési mód, megfelelő mód, hogy mi Isten embereként ismerjük őt, és imádjuk őt, mint a mi teremtőnket is megváltunk. És előtted van a Bibliányitva, és belenézel, akkor egy érdekes dolgot láthatsz benne, hogy ez a versza nem ér véget ér. A következő mondatnak az eleje ebben a hetedik versokban kezdődik el. Látjátok? Azt mondja, vaj, ha ma hallanátok az ő szavát, ne keményítsetek meg a ti szíveteket, és így tovább. Miért olyan fontos ez a kis mondat, ma, amikor halljátok az ő szavát, miért tartozik az imádásnak a, a, a magatartásához? Ez egy csodálatos titok. Ugyanis, amikor is, imádjuk Isten, valóban akkor halljuk meg Istennek a hangját. És amikor imádunk, imádjuk Isten, akkor befejeztük a beszédet. Minden kiáltozás, minden dicséretet, ez mind rendben van, de ez még nem, nem a vég. Bizonyos módon a vég, a végállomás az, amikor tisztelettel Isten előtt, már nincs mit mondanunk. Csöndbe vagyunk. Nyugodtak vagyunk. Valaki azt mondta, hogy a karizmatikusok annyira félnek a csöndtől. Azt hiszem, van ebben valami igazság. Pedig jön a csőnnek egy ideje. És ki tudja, hogy milyen hosszú ideig tart az a csönt. Nem akarunk Istennek 10 percet adni? A legtöbb gyülekezet azt gondolná, hogy ez teljesen rendkívüli. Én nem mondom, hogy feltétlen 10 percnek kell lennie eznek a csőnnek. Isten az, aki meghatározza, hogy milyen hosszú legyen. De fontos az, hogy nyitva legyünk arra, hogy Isten hangját meghallgassuk. Ruth és én rendszeresen időt szakítunk arra hogy Isten dicsérjük és imádjuk Ruth vezeti az imádást mert nekem nem olyan jó a hangom és nagyon gyakran amikor az imádásnak ebbe a magatartásába kerülünk ebbe a beállítottságba amikor a szellemünk nyugodt Isten előtt akkor nagyon-nagyon gyakran szól hozzánk ő olyan gyakran adott nekünk irányítást, óvott minket, bátorított minket, közvetlenül az ő hangja által. Én nagyon óvatos vagyok profétai kijelentésekkel, és nem feltétlenül hiszem el ezeket. De általánosságban szólva, hogyha a profétai kijelentés az imádásnak az atmoszférájába van, és illik ebbe az atmoszférába, akkor általában készülök arra, hogy elhiggyem azt, hogy Isten szól az ő népéhez. De hogyha nem, soha nem jutunk el yeah, erre a helyre, az imádásnak ebbe az állapotában, akkor soha nem adunk Istennek lehetőséget arra, hogy szóljon mi hozzánk. So Tehát nézzétek meg, hogy hogyan halad előre ez a dolog. Hangos, ujjongó, izgató dicsérettel kezdődik. Ez beviz bennünket Istennek a jelenlétébe. Dicsérjük őt azokért az okokért, amiket felolvastunk. De amikor már bejöttünk, beértünk az ő jelenlétébe, akkor megváltozik minden. Akkor nem kijelentés az, ami történik, nem beszéd, hanem egy magatartás. Olyan magatartás, ami megfelel a mindenható Istennek a jelenlétéhez. És ebben a magatartásban Nyitottak vagyunk arra, hogy meghalljuk az ő hangját. Nézzük meg Jézus szavait az imádásról az Új Szövetségben. 4. János 4, ügyelolvasó emberek számára közismert szalkezek. János 4. Jézus, a samaritános asszonyhoz beszél, Jákob útjánál, és mielőtt elmondaná ennek a hátterét, azt mondja, csak ezt olvasom fel a 23. versszakban de eljö az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádó jól. Ez meglepő mondat, nem? Mindenható Isten keres olyan embereket, akik őt imádják de az ő akarata szerint kell őt igazságban és szellemben imádjon. Jézus folytatja a következő Isten szellem, akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Tehát az imádásban én azt hiszem, hogy a mi szellemünk közvetlenül Isten szellemével, mint szellemmel kapcsolatba kerül. Látjátok, a Biblia szerint az ember három részből áll, szellem, lélek és test. És hiszem, hogy a dicséretben és a hálaadásban, ami lelkünk, nagyon aktív. De amikor az imádásra kerül a sor, akkor a szellemünk az, ami közvetlen kapcsolatba kerül Isten szellemével. És őt szellemben és igazságban kell imádnunk. A szent élek nélkül tulajdonképpen nem tudjuk isten imádni. Azok, akik már betöltekeztek szent élekkel, biztos egyetérzenek velem abban, hogy ez a tény megváltoztatta az imádásukat. Egy teljesen új dimenziót nyit meg számukra. Ez nem tesz minket tökéletessé, vagy felsőbbrendűvé más emberek fölött, de valamit felszabadít bennünket, ami képesítesz bennünket arra, hogy megérezzük, hogy milyen legyen az imádásunk. És azt is mondja az igen hogy igazságban kell imádnunk őt. Az igazságnak mindig feltétele a komolyság, őszinteség. És hiszem, hogy rendkívül fontos az, hogy megtanuljunk komolyaknak lenni az imádásunkban. Hogy ezt egy képpel illusztráljam, szeretnék az Úr Mózes harmadik könyvéből egy részt felolvasni. Levitikus, Mózes harmadik könyve. Az újszövetségi könyv a papi rendelésekről és az áldozatokról. Mi az újszövetségi megfelelője ennek a könyvnek? Which könyv. A idők között levél. Így van. Az áldozatokkal kapcsolatban. Az Úr ad bizonyos rendeléseket. Hogy mit lehet ő feláldozni, és mit nem szabad. Az első két verságban. Azt követelj meg az Úr, hogy egy bizonyos illatos gumit adjanak hozzá, még az a töményt minden áldozathoz. Mindig föl kellett áldozni töményt is minden áldozaton. Mikor valaki értel áldozatot akar áldozni az Úrnak, lisztlánkból áldozik és öntsör arra olajat, olaj, a szentéleknek az előképe, és töményt is tegyen arra. És vigye azt az áron fiaihoz, a papokhoz, és vegyen ki abból egy telemarokkal, annak viszlángjából és olajából, az egész temjénével együtt, és füstölöktesse a pap az oltáron, annak emlékeztető, emlékeztető részével. Ez a tűzáldozat, kedves illatú az Úrnak. Az áldozatban különböző dolgokra figyelni kellett. Volt liszt benne, volt olaj, de ezeknek csak egy részét égették el. Viszont a töményt teljes mértékben elégették. A tömjén az Ószövetségben az imádásnak az előképe, a jelképe. És a mi... Áldozatainkat Istennek úgy adjuk, hogy Isten szolgálnak, a papoknak adjuk oda, de az áldozatainknak egy részét sosem adjuk oda a papoknak, senki másnak, hanem csak Istennek. Ez pedig a tömjén, az imádásunk. Nagyon fontos, hogy sose felejtsük el, hogy az imádásunkat sosem szabad más emberi lények adni, senkinek adni, hanem csak egyedül az úrnak. Tömjén egyfajta illatos gumi ami egy fából származik, amikor elégetik, csodálatos illatot ad. Önmagában véve nem olyan szép, de egy csodálatos illatot szolgáltat. Ez az, amit Isten akar. Ez az, ami, ami imádásunk, ezé válik, ami imádásunk egy csodálatos illattám, hogy felszáll Istennek az orrában. Másrészt pedig van valami, amit nem szabad az áldozatokban elégetni. Hogyha megnézitek a 11. verszakot, ugyanebben a fejezetben, semmi ételáldozat, amit az Úrnak áldozatok kovászsal ne mert kovászból és mézből semmit sem füstölöktethettek az Úrnak a tűzáldozatok között. A méz, mielőtt a tűzbe kerülne édes és nagyon jól jó ízű, de hogyha elégetik, akkor fekete és büdös lesz. Az Úr azt mondja, hogy ne áldozatok fel nekem olyan imádást, ami nem állja meg, nem állja ki a tüzet. Áldozatok nekem töményt, amiből minél többet égettek el, annál édesebb lesz. De ne áldozatok nekem olyasmit, ami, hogyha megpróbáltatásba, Think vagy próbáva, próba alá kerül, akkor yourself, fekete, ragacsos, utálatos lesz. Gondolkozzatok ezen. They Kérdezzétek they meg friend? magatokat. Am hogy I az én imáimba mézet teszek ki, vagy pedig tömjeint. Olyan dolgokat mondok-e Istennek, amit nem élek meg az életemben, his vagy, his vagy pedig olyat, amit szellemben és igazságban tudok ki mondani. Egy utolsó, nagyon élénk, nagyon. Élő képet szeretnék a Bibliából felolvasni, az 1 Korintus 6.16-ban. Ez a kép is az imádásról szól. Ez nagyon őszinte rész a Bibliába, mint ahogy a Biblia nagyon őszinte könyv. Paul, mondja, ahogy nem tudjátok é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test velem, mert ketten lesznek, úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Őszintének kell lennünk és látnunk az ellentétet. Az első egy fizikai, szexuális, erköstelen egység. De ezzel párhuzamos módon, ezzel együtt Pálapostól beszél egy másik egységről, amikor az Úrral szellemben egyesül valaki. Más szavakkal kétfajta egység létezik. A fizikai egység és a szellemi egység. És mi az imádás? Ez az, ez az imádás. Ez az egyetlen módja annak, hogy a mi szellemünk Istennel közvetlenül egységben legyen. És ebből az egységből származik minden fejlődés, növekedés. Az imádás az, ami képességes bennünket arra, hogy szellemileg produktívak legyünk. Látjátok? Tehát amikor az imádásra gondoltok, akkor gondoljatok arra, hogy a szellemetek Egyesült Istennek a szellemével, és egy szellemé válik.